Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Hvala nisu si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Želimo vam mir i dobro u još jednoj emisiji Franjevačkog svjetovnog reda pozivu u svijetu. S vama su danas Andžas Lunjski i William Krešo-Belo, evo. Miri, dobro, dobar da. dan. E, tema naše današnje emisije je e, o pronađenom kraćem životopisu Svetog Franje, Tome Čelanskoga. Pa evo, e, odkut na jedamputa još jedan novi životopis e, jedan francuski povjesničar Jacques Davaran obznanio je 2015. godine kao otkriće ovog novog spisa Tome Čelanskog. Evo postoje vrlo zanimljivo kako to da je život Blaženog našeg oca Franje pronašao put evo do nas, do čitatelja osam stoljeća nakon što je napisan taj jedan kraći životopis. Da. Uh, pa prije svega mislim da nam to govori Kako zapravo još uvijek se možemo iznenaditi Kako uvijek trebamo biti spremni na iznenađenja uh, Posebno ovako ugodna uh, Možda da se malo prisjetimo nekih godina Dakle Franji umro 1226. godine i vrlo brzo su poknuti procesi za njegovo proglašenje svetim. Zatim je sagrađena i nova bazilika u koju su prenešeni njegovi zemlji ostaci 1230. godine. Prvi životopis zapravo koji je napisan, napisao ga je upravo Tomačelanski i to po nalogu Grgura IX. To je ono što nam je danas poznato kao prvi životopis e, Tome Čelanskoga. E, kasnije ćemo možda pojasniti upravo je činjenica da je napisan po nalogu pape, e, ima svoje značenje. E, međutim, relativno brzo, nakon 3-4 godine kako se pretpostavlja, e, znači u vrijeme kada je e, brat Ilija koji je tada postao generalni e, ministar reda, E, naložio da se napiše novi životopis koji bi bio nešto kraći za potrebe reda. I upravo e, tu zapravo leži i sličnost ali razlika e, za taj životopis. E, zašto je on bio izgubljen? Pa e, izgubljen je bio ili zametnuti, ili već kako. Prvenstveno zbog toga što u jednom periodu e, rasta Franjevačkog svjetunog reda e, Sveti Bonaventura Banjo Ređijski e, sastavio službeni životopis. E, jedan je bio veći, drugi je bio manji. E, I koji su postali službeni životopisi? I da bi zapravo na neki način Uh, usmjerio red da bi spriječio različita tumačenja, različita mišljenja uh, zabranio i naredio je da se, život, da se svi prethodni životopisi unište dakle 1266. godine zapravo je jedan uh, prijelomni trenutak u kojemu svi životopisi Svetog Franje bivaju uništavani, nestaju i ostaje samo uh, životopis Svetog Bonaventure Evo, to je recimo ukratko zašto se on skrivao e, toliki e, niz godina. Ali e, Toma Čelanski je zapravo poznavao Svetog Franju, je ja? Da, Toma Čelanski je bio jedan od onih koji su poznavali Svetoga Franju. E, sama činjeni se da je on živio s njim, da je bio njime odušeljen, da je udisao, što bi se reklo, e, njegov dah e, govori i o kasnijim njegovim radojima. Znači, Toma Čelanski je napisao čak četiri, neračunujući ovaj kraći e, životopisa. E, znači, stalno se vraćao na svetoga Franja i stalno ga je produbljivao i zapravo pokazivo na drugi način. Um, ovaj novo uh, pronađeni životopis je, uh, kada se analizira kada je on nastao i kako je nastao, to je zapravo drugi po redu životopis. Ukupno ih je pet. Oznaka koja se uh, koristi sada u franciskologiji, za njega je pet čelanski. Mm -hmm. Ali, evo, nekako, bez obzira na tu zabranu fra Bonaventure, Duda i na... <laughs> I <ali> nije Duda. <laughs> Dobar i naš Duda. Da, da. Evo, sveti Bonaventura, da. Evo, ljepo. Onda i on s nama danas. A, ja mislim da, negdje, da je Bonaventura Duda da, s nama uvijek poslano kad emisiji, govorimo o Svetom da, Franju, aha. to je njegova ljubav. Pa evo, dakle, bez obzira što je bio jedno vrijeme službeni taj životopis od Svetog Bonaventure, opet se negdje u 18. 19. stoljeću, a posebno u 20. su se pronalazili novi životopisi, odnosno se vraćalo tim starima, a kako je došlo do ovog otkrića? Evo, to je da. ono što pa, bi trebalo biti zanimljivo. Ja bih možda na ovom mjestu zapravo... Jer se mis, mislilo da je već sve otkriveno, ja? Pa nije, nije, zapravo i nije. Cijelo vrijeme su se pojavljivali fragmenti nekih tekstova koji su uh, dolazili iz nekog izvora koji je bio nepoznat. I um, upravo Žagdalaran je uh, u jednom trenutku uh, izdao jednu, uh, jedan spis u kojem je analizirao neke fragmente uh, koje je pronašao i za koje nije znao izvor. Uh, ja bih zapravo u ovom trenutku možda citirao uh, Fran Nikolu Kozinu koji je u pravilu osoba koja je, zahvijući kojoj mi imamo i ovu emisiju i koju govorimo o ovom životopisu na hrvatskom jeziku, pa ću e, citirati doslovno njega kad kaže ovako. Profesor Dalarana, e, mnogi su zvali da govori o, o ovom novo otkrivenom tekstu. Zanimanje je zbilja bilo veliko. E, tako sam i, i sam imao priliku slušati ga na par simpozija u Rimu, Firenze i Asizu. Pronalazak ovog dijela došao je kao nagrada za njegova višegodišnje istraživanja i kao potvrda njegovih ranih pretpostavki da je Toma Čelanski napisao, osim opće poznatih, još jedno dijelo i to za vrijeme generalnog ministra Ilije. Stoga riječ francuskog povjesničara Vočera, kako se radi o otkriću stoljeća, nisu pretjerane." E, ono što je zapravo Fran Nikola uh, ovdje opisao je jedan događaj koji je, uh, ja bih rekao, zahvaljujući internetu. Naime, uh, Žagdala ranije je cijelo vrijeme pratio što se događa uh, na uh, tržištu uh, starih spisa i sl. I sl. Na jednom, aukcijama. Na aukcijama mm. i onda je na internetu, koje, na jednoj aukciji koja je specijalizirana upravo za stare spise, e, pojavio se jedan, e, jedan kodeks e, u kojemu je on zapravo prepoznao upravo Tomu Čelanskoga. I to se dogodilo 2015. godine. Tako da je e, e, uspio otkupiti taj, taj kodeks, analizirati ga... I e, između ostalih tekstova unutra je pronađen taj životopis Svetog Franje. Radila se zapravo o tom istom dijelu, ali cjelovitom, čiji ulomke ranije e, prije tih sedam godina Žagnar objavljivao. To je, dakle, život blaženoga našeg oca Franje, nazvan je kraćim životopisom ili vita brevior, dakle, skraćena kao verzija prvog njegovog životopisa. Vjerojatno nije niti odmah ni shvatio o čemu se radi, jel? i vjerojatno je to bilo jedno iznenađenje, pa, e, i za njega i za sve. Jel? Da, bilo je dosta veliko iznenađenje zato što s jedne strane se očekivalo, ali s druge strane e, onaj duh koji se pojavio u samom tom dijelu je zapravo govorio nešto, e, nešto drugo. E, možda da pojasnimo zašto se naziva krać životopis. Dakle, prvo je osnovno pitanje je da li je to zaista Toma Čelanski. I kada smo pripremali ovu emisiju, onda sam zamolio Fran Nikolu da mi neke stvari sa svog, iz svog iskustva pojasni i da nam da kao primer, pa je onda potvrdio sljedeće, sad ću ga cicirati. Znači, autentičnost teksta potvrđena je već u uvodnom pismu. Autor teksta je Toma Čalanski koji izvršava zadatak generalnog ministra Ilije usporedba s tekstom, što je ranije otkrio Dalaran i nazvao Umbriskom legendom, pokazala je da se zapravo radi o istom dijelu od kojega smo do sada poznavali samo fragmente. Stručnjaci su potvrdili da i sam rukopis potjeći iz prve polovice 13. stoljeća i način na koji su pisana biblijska poglavlja odgovara upravo o tom periodu. Tako sa sigurnošću možemo reći da se radi o tekstu koji nastaje dok je Ilija još bio generalni ministar. Uh, ono što je drugo, interesantno i što treba zapravo e, nekako promatrati je da e, taj životopis je upola kraći od prethodnog. E, možemo se pitati koji su bili motivi zapravo da se e, pripremi takav jedan tekst. Zato je i nazvan kraći životopis. Je. Mi bi sad ne, rekli da, to je napravljeno zato što je braći bilo možda preteško čitati jedan opširni životopis kao što je prvi čelanski pa smo onda dobili jednu skraćenu verziju. Međutim, istina leži u nečem drugome. Prvi životopis je naručen od strane pape. Dakle, naručen je za cijeli svijet, za sve. I način kako je on pisan, razmišljanja koja su u njemu prikazi, povijesnih činjenica ili legendi koje su se oko nekih tih povijesnih činjenica stvarale teološke poruke koje su se zapravo provlačile kroz sam taj tekst prvog čelanskoga su bili namijenjeni širokim masama, da tako kažemo. Dakle bili su namijenjeni cijelom svijetu. A mi sada govorimo o jednom periodu koji Relativno nije daleko iza Franjineog prelaska gospodinu, ali govori o jednom burnom razdoblju za bratstvo. Znači, Franjevački svjetljeni red doživljava jednu eksploziju, jednu ekspanziju, red se širi. Um, Mnogi su e, poznavali Franju, mnogi su ga govorili, mnogi su ga citirali. E, Vjerojatno se pojavljuju mnogi tekstovi koje više nemam, koji e, govore o tome ja sam poznavao sve tog Franju, on je radio ovako, on je radio onako, meni je rekao ovo, meni je rekao ono. I tako da, znači, e, možemo zamisliti taj jedan e, period, to je nekakvih 4-5 godina nakon Franjene smrti, u kojemu e, imamo i kontradiktornih i svakakvih Podatak. I hiperprodukcije, hiperprodukcija, sigurno hiperprodukcija, ne? Da. i, I, i ni onda ni čudo što je Sveti Bonaventura na neki način intervenirao. Pa je, to je bilo kasnije duše za jedno mm -hmm. godina, ali u ovom prvom periodu se zapravo um, i u samom redu uh, događa um, promišljanje tko smo mi, što smo mi, u kojem smjeru da idemo. Sjetimo se samo kako je uh, uh, kada je Sveti Franjo želio napisati, nekada i on želio, kad su rekli da mora napisati da. pravilo, uh, pa su promijenila, njegova braća su promijenila to pravilo, on je bio duboko nesretan zbog toga. Znači, za njegovog života je već uh, red imao svoja, svoje smjerove, usmirenja, promjene i tako dalje. Što je normalno. Svaki čovjek ima svoje razmišljanje, kad imaš puno ljudi na jednom mjestu, unutar jednoga, svaki ide na svoju stranu. Treba jednu zajednicu ju urediti. <laughs> e, tako da je taj kraći životopis zapravo nastao iznutra. Njegova pobuda, njegov osnovni cilj je bio, hajde da iznutra braći damo usmirenje. Tko je Franjo? Što je Franjevaštvo? Što znači slijediti korake svetoga Franjeva? i kad promatramo e, neke dijelove tog teksta možemo kasnije malo ih i e, pročitati pa usporediti sa Prvim Čelanskim, onda se upravo vidi ta razlika između okrenutosti prema van, znači prema svijetu i okrenutosti unutra u drugom dijelu u kojemu se je veća e, težina, odnosno naglasak na teologiji Evo, to bi ovako bilo ukratko nekakva razlika između zašto kraći <laughs> Dakle ne dvojbeno je utvrđeno ja? da je to dijelo Tome Čelanskog Tako je. i da to nije onaj drugi životopis na koji smo mi navikli da je drugi Tome Čelanskog, nego upravo da se razlikuje od njega, ja? zovemo ga kraći životopis. Tako je. Da. Evo, dakle, sad je trenutak da se mi malo odmorimo uz jednu pjesmu. Evo koju si ti odabrao? Uh, odabrao sam pjesmu Sonet raspetom Kristu. I to iz dva razloga. Uh, prvi je taj što je pokojni Frabonaventura Duda, kojeg se ovako spomeni. lijepo spomenula <laughs> i kojeg se svrstala među tamo svetu, a mi vjerujemo da on već jeste tamo. Uh, on je jako volio tu pjesmu. I volio je upravo zbog završne riječi u kojoj se kaže kako bih volio Krista, čak i da nema onog straha od paklenoga ognja. A e, sjetimo isto također i svetoga Franja Asiškoga kojim je krist zapravo bio sve, početak i sredina i kraj i cijeli život. Pa evo nek nas onda ta pjesma malo isto vrati u vremena Franje i nas same e, nejako potakne na ponovno razmišljanje o tome što za nas zapravo znači Isus Krist. Slava drugog svijeta Niti me nuka Strah od pakla kleta Da grijehe napušta mane Ti me na ljubav Nukaš jer gane Kada te vidim Na križu raspeta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 za ljubav svoju ja ne tražim dara, pa i da nije nade što me grije, ljubio bih te sajednako žara. Raspeta. Nuka me muka tvoja i smrt sveta I ju me tvoje ljute rane Tvoja mi ljubav takvu snagu stvara. Žije se bez paklenog jara, za juba svoju ja ne traži, paj da nije nade što me grije, ljubio bih te s je na kožara emisija Franjevačkog svjetovnog reda. Evo nas, poštovani slušatelji, govorimo danas o pronađenom kraćem životopisu Svetog Franje koji je napisao fratoma Čelanski. Evo, govorimo o skraćenom prvom životopisu i da to nije onda samo ponavljanje već napisanog o Svetom Franji, evo, reći će nam krešo nešto odnosno možda nešto citirati pa možemo zapravo i pročitati par uh, dijelova iz samoga teksta. Možda bi se mogli postaviti pitanje u čemu je uh, ključno, a to sam već spomenuo ranije, u čemu je ključna razlika između uh, prvog Čelanskoga i, i ovog dijela? Činjenica da se radi o sažetku ne znači da ovaj životopis ne donosi nikakve novine. To je istina, tako je. Uh, ako gledamo samo pitanje uh, šta se nalazi uh, navedeno u pojedinim dijelovima, E, onda ćemo pronaći e, i neke e, elemente koji su spominute, koji nisu se nalazili e, u ranijim e, tekstima, čisto zbog toga što, znači gledajući vremenski kada to ide, e, primjerice, e, zna ranjeno tijelo je preneseno u sagrađenu baziliku. Antu Padovanski je proglašen svetim dešavalo se promjene u crkvi i tako dalje u samom tekstu ima i nekih novih čuda koja ranije nisu bila spomenuta dakle postoji to jedan vremenski odmak u kojemu se nešto dešavalo i to je prepoznato i to je Toma shvatio kao nešto što je dobro da se stavi u ovaj skraćeni tekst ono što bi možda trebali naglasiti je upravo taj teološki element. Znači, naglasak u ovom novopronađenom životopisu je primjerice na siromaštvu i na postavljanju pojma siromaštva i kako je Franjo doživljavao to siromaštvo u kontekstu preobraćenja. Znači, za njega je uh, biti siromašan uh, bio ključni uh, moment da bi se mi preobratili, da bi se okrenuli vratili natrag prema Evanđelju. I to je zapravo odraženo primjerice i u nekim opisima. Evo jedan primjer ću pročitati. Znači, četvrto čitanje u samom početku govori o sljedećem pa ću pročitati ovo. A jednoga dana kad mu je Bog u molitvi bio objavio što treba činiti. Od veselja, nesvaćujući sama sebe, priča se da je sasobom uzeo dragocinih tkanina da ih proda i žurno je došao u grad zvani Folinjo. Ond je po običaju proda sve što je nosio. Trgovac sretan mimo običaja i uzevši novac ostavi konja na kojemu je tada jahao. Već se na čudesan način bio sav predamo Božjemu dijelu pa osjećajući prevelik teret da onaj novac nosi samo jedan sat i korist od njega, cijeniči kao prah, dade ga za potrebe siromaha nekom siromašnom svećeniku, koji je boravio u jednoj crkvi blizu Asiza. Budući da svećenik nije htio primiti novac iz straha od njegovih roditelja i začuđen takvim obratom stvari, istinski preziratelj novca koji ga je cijenio okoliko prah, ubaci ga u jedan otvor. E, ovu epizodu svi koji poznaju Franju, poznaju. E, međutim, poznamo ju iz prvog Čelanskoga i nekih drugih kasnijih. U čemu su razlike? Pa, e, primjerice, u ovom drugom životopisu Toma govori o čudesnom načinu kako se Sav bio predao božnjem dijelu, dok u e, prvom Čelanskom on govori to, blaže, govori jednom neobičnom um, ozraću u kojem je Franjo tome pristupao. Dakle, um, sama težina čudesnosti i neobičnosti, neobičnost je prvi ćelanski koji usmjeren prema svijetu, a čudesnost je ono što se događa u ovom drugome koji je oknuti unutar reda. Kao da želi potaknuti braću da Poglede u tog franju kao jedan neprikosnoveni uzor koji nešto daje. Drugo što ovdje imamo e, naglašeni su citati iz svetoga pisma. Dakle ovdje se govori ondje po običaju proda sve što je nosio. To je iz Mateja, onog bisera 13:6. Onda e, u drugom dijelu kaže cijeneći kao prah da ga za potrebicu vam. Znači, on je novac smatrao prahom, nevrijednim. A to je, e, opet iz knjige Mudrosti 7.9, imamo gdje se govori o zlatu kao pijesku, a srebru kao blatu. Znači, taj e, naglasak na siromaštvo je htio reći braći, gledajte, ugledajte se na Franju, nemojte razmišljati o sebi, nemojte razmišljati o tome kako ćete sebi obskrbit, nemojte razmišljati o samostanima, nemojte razmišljati i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedna vrlo jasna, čvrsta poruka koje je Toma želio uputiti e, braći koja su tim prvim godinama nakon Franjene smrti zapravo gledala gdje ćemo, kako ćemo, što ćemo, hajde da budemo veliki. Tu postoji na ljudska svijeta, ko ste vi? Ranije su govorili mi smo pokornici iz zasiza, a sad su govorili mi smo Franjevci i to je puno značilo. Evo, tako da e, ove recimo upravo taj jedan primjer koji može ilustrirati taj naglasak da taj skraćeni životopis nije skraćeni u smislu dužine, nego da je on zapravo kao da smo uzeli jednu, jednu smjesu Franjenog života u kojemu sve to pluta kao jednu juhu, zakuhali i ono što je iskuhalo nakon svega toga je ostalo kao jedna esencija, puna teologije, puna poruka za, za bratstvo. Pa, možda je upravo to ono što si ispomenuo, dakle da je evo taj novi general reda Ilja koji je imao viziju evo, jednu stvaranje jednog velikog i čvrstom rukom vođenog reda, zapravo na taj način i pridonio evo naređujući ev, Pratomi Čelanskom da, da na taj način zapravo... Homogenizira red Da, da. i napravi ev, taj iznutra za braću koja, ga nisu, koja nisu poznavala svetog Franju, ja, a koja su... Ev, Evo, došla i žele uh, Franjevački živjeti. Što to znači Franjevački da. živjeti? Pa, ja čak, ko smijem zapravo dati svoj nekakav osobni dojam uh, gdje ja naravno uopće nisam pozvan da analiziram. Ja nisam niti franciskolog, niti ja sam samo trećoredac, ono treće razredni koji ono, sluša, prati Franju. Ali uh, ljudski gledajući Znamo uh, da je treći red, uh, o, bože, treći red, da je Franjevački uh, red imao dosta problema sa bratom Ilijom. Uh, on je postao general, on je bio generalni ministar, međutim, vodio je red jednom vrlo čvrstom rukom, kao u jednom trenutku zapravo prerasla u jednu diktaturu. Toliko da primjerice uh, kad su se slale vizitacije, one su te vizitacije trebale donositi zaključko onako kako je brat Ilija kao generalni ministar propisao da te, ti zakljuci trebaju biti donešeni. Znači zapravo je provodio jednu čvrstu ruku koja je bila u njegovom smjeru a taj smjer je bilo upitno koliko je zapravo za dobro reda. Ja bih se sad usudio postaviti pitanje koliko je zapravo Toma Lanski kroz ovaj skraćeni životopis u kojemu je e, isticao vrijednosti, one istinske vrijednosti e, franjevaštva. Sjetimo se da je to poslušnost, da je to čistoća, e, da je to siromaštvo. E, koliko su te vrijednosti zapravo bile kao jedan, e, marketing bi rekao, sublimativne poruke gurnute u ovaj kraći životopis da bi sačuvale e, izvornost franjevaštva. I um, kad promatramo recimo uh, kronologiju svih tih događanja uh, sjetimo se da uh, je da je negdje uh, kada je to bio. Da, znači uh, 50-60 godine je napisan Savez Svetog Franja s Gospoćom Siromaštinom. E, to je jedan tekst koji uh, daje Eh, upravo taj potencijal Franjevci i što je vezano sa tim siromaštvom. No on je nego jedan vid drugog siromaštva. Evo, čak i materialni. Pa je, čak i materialni, s tim što, je, kažem, blago onima koji su siromašni duhov njihove krajestvo nebesko. S tog aspekta volim promatati taj e, savez siromaštva. Evo, u tom duhu Poslušajmo još jednu pjesmu, kratko se odmorimo, pa ćemo se vratiti ponovo, evo, našem svetom Feranji i kraćem životopisu, pred tome Čelanskoga. Svevišnji, svemožni gospodine dobri, Tvoja je hvala i slava i čast, i blagoslov svaki Tebi to jedinom pripada Dok čovjek nijedan dostojan nije Ni da ti sve to spominje ime Valjem budi gospodine moj Sa svim stvorenjima svojim na s bratom, gospodinom suncem, od njega nam dolazi dan i svojim nas zrakama grije. O, ono moje liepo, i sjajne je svjetlosti puno, slika je sve višni. Tvojga božanskoga sjaja. Valite blagoslivljajte gospodina moga. Zahvaljujte njemu, služite njemu svi u poniznosti velikoj. Hvaljem budi, gospodine moj, po bratu našem mjesecu i sestrama a zvijezdama. Njih si sjajne i drage lijepe po nebu prosuo svojem. Hvaljem, budi, gospodine moj, po bratu našemu vjetru, po zraku oblaku, po jasnoj vedrini je po svakom vremenu tvojem kojim uzdržavaš stvorove svoje. Hvaljem budi, gospodine moj, po sestrici vodi. Ona je korisna, ponizna, draga i čista. Valjen budi, gospodine moj, po bratu našemu ognju koji nam tamnu rasvjetljuje noć. On je lijep i ugodan, silan i jak. Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga zahvaljučenu, služite njemu svi u poniznosti veliko. Oziv u svijetu emisija franjevačkog svjetovnog reda. Evo poštovani slušatelji nakon ove prekrasne pjesme. Franjevačke i svetoga Franje i evo jednog Franjevca. Ako smijem samo komentirati, uh -huh. ovu pjesmu je otpjevao naš pokojni brat Džajo. Uh -huh. Inače, član, uh, bio je član uh, trećeg Franjevačkog svijeta, mjesnog bratstvu kaptol. Evo pa njemu malo u da. spomen. Da, prekrasno je, evo i on je prekrasno pjevao, a vjerujem da sad još ljepše pjeva gospodinu. Evo, uh, proučavanje Franjina uh, života i pojedinih epizoda po ovom uh, novo otkrivenom uh, i pronađenom kraćem životopisu svetoga Franje koji je napisao vratoma Čelanski. Uh, vidimo da je uh, uh, rađeno je iz raznih metodoloških i ideoloških perspektiva. Da. Evo, ovo je, ovo, kako si sam rekao, emisija Franjevačkog svjetovnog reda. E, što bi za nas znači ovaj život opiti, Što on sad za nas znači i kako da ga iščitavamo? Pa mislim da jedan povijesno-teološki pristup je zapravo pravi pristup za nas kao... Govorim sad samo o svjetovnom redu. E, prvenstveno, zbog čega... Vjerojatno će suvremeni čitatelj koji e, je naviknut na drugačije životopise e, sred, jezik e, tih srednjovjekovnih čudesa koji su prisutni u ovom životopisu i koji zauzimaju skoro trećinu teksta e, ostaviti onako m, skeptičnog, malo ćemo biti stran, kao pa zašto govorimo o tim e, čudesima. Međutim, čudesa zapravo nisu dodatak ona su uh, jedan neizostavni dio svećeva života, svakog sveca. Uh, zašto? Uh... Imaju dvije dimenzije. Prva je ta što one i danas vrlo živo progovaraju o onom vremenu, vremenu e, u kojemu su bolesti mučile ljude 13. stoljeća. E, govore o tuzi roditelja zbog pogibije djeteta, e, o pouzdanju zagovoru e, svetog Franje, oštovanju svetoga Franje. Znači govore o on onome što i danas jamo prisutno kad ne samo o Svetom Franju, nego recimo o Svetog Antunu, kad on spašava oživljava djecu ili utopljenike, to govori i o brizi roditelja. U ovim čudesima koje se spominju u ovom kraćem životopisu i kasnima mi imamo izlječenje lomova nogu, čireva svega onoga što je zapravo današnja medicina normalna, ja bih rekao a u ono vrijeme je zapravo bila jedna povijesna činjenica koja sad ima jednu svoju teološku dimenziju a teološka dimenzija dolazi u, u dijelu u kojem kaže e, pouzdaj se opusti se vjeruj e, e, budi budi Franjevac ide onako kako je Franjo to doživljavao kako je Franjo proživljavao bolesti, kako je Franjo pomagao tako i ti dijeluj tako i, tako i ti budi ti Time ćeš ići franjinim stopama. Um, um, interesimo, meni je bilo interesantno, pa ću pročitati ponovo jedan dio iz tog kraćeg životopisa, to je peti dio koji nas, uh, nosi ovaj naslov... O trima redovima koje je ustanovio blaženi Franjo, o tome kako je strogo čuvao stegu on i njegova braća, kako je napustio neko mjesto i preselio se u porcijunkulu i kako je braću učio moliti. I sad samo ovaj prvi dio kaže sljedeće. Ovaj je blaženi svetac ustanovio tri reda, kako su to simbolički nagovjestile tri crkve koje je u početku bio napravio, prebna on toga nije bio svjestan. I svakom je dao pravilo života i pokazao istinski put spasenja. Bijaše naime je vrstan umjetnik, po čijem se propovjedanju, uzoru, pravilu i nauku u oba spola obnavlja Kristova crkva i triumfiraju tri vojske onih što se spašavaju. No ovdje je prvenstveno riječ o redu koji on prihvatio držao odjevanjem i zavitom. Kojem to redu? On je red manje braća ustanovio i tomu prigodom na dijenu ovo ime. Kad je naime u pravilu pisao, neka budu manja braća, izgovarajući te riječi, onoga je časa rekao, hoću da se ovo bratstvo zove red manje braće. E, ako ovaj mali odlomak koji se sad pročitao podijelimo na dva dijela, ovaj drugi dio gdje kaže, no ovdje je prvenstveno riječ o redu, ja mislim da ne postoji direktnije direktive koja kaže hej, vi manja braća, pogledaj ste kako ste nastali, odakle ste nastali, gdje ste nastali. Uh, međutim, ono što je mene recimo u ovom tekstu uh, dotaknulo je ova slika tri reda i tri crkve. Koje su to tri crkve? kao prva. Prva je bila Sveti Damjan. Tako je. Zatim, koja je druga crkva? Malo njih to zna. Toma Čelanski u svom prvom e, životopisu govori o nekoj crkvi. Ne preciziraju. To je bila neka crkva. E, mi znamo u Bibliji šta znači kad se kaže neko ili negdje, svagdje. Dakle, e, na određeni način Toma Čelanski koji je pisao onaj prvi životopis za svijet, kaže ta neka crkva to je svaka crkva u svijetu koju je Franjo popravljao. Treća crkva je bila Marijanđeoske, odnosno Porcijunkola. E, kasnijim životopisima... To bi bila za naš red. <laughs> kasnije u drugim životopisima ova druga crkva se zapravo imenoje. To je crkva Svetog Petra van Zidina, van Grada, koje danas više nema. Međutim, ono što je meni to bilo ovako zgodno... Dakle, crkva Svetog Damijena je na neki način početak. E, ali to je e, matična kuća Klarisa. Dakle, drugog reda, ženskog reda, ovdje on govori o, o oba spola obnavlja Kristovu crkvu. E, zatim, porcijunkula, to je koljevka e, drugog reda, odnosno prvog reda, manje braće, Franjevaštva. Znate kad je Franjo rekao, bilo što da se dogodi, nikada nemojte napustiti e, porcijunkulu. Ona je, ona je vaša koljevka, vaša jezgro. Ako vas istjeraju na vrata, Ako vi uđete na uđete prozor. Na prozore, tako je. Ovaj, dok ova druga je bila svetog Petra, simbolički, to je nasljednik Kristov. Dakle, označava e, ribara, označava cijelu crkvu, djecezu. Na neki način, kao da je htio reći, evo, obnavljam svaku crkvu u svijetu i to dajem kome? Ko je taj red? To je taj treći red, Franjevački red. Dakle, on nije samostanski, on nije da boravi u samostanu, on nije da klauzurni kao Klarisa da bude u, u klauzuri, nego da bude u svijetu, da hoda po svijetu. Evo, Krešo, i sam kraj moramo nekako privoditi kraju ovu našu emisiju. E, nemojmo zaboraviti. Tko su ljudi koji stoje iza pripreme i prijevoda ovog dijela na hrvatskom jeziku ti si već spominjao e, neke, ali e, nismo, e, nismo se dotaknuli. Evo možda za kraj da kažemo ko su ti ljudi, kome zapravo trebamo zahvaliti e, ko ja prijevogi. bih e, osim onih koji su otkrili to, a to je sam Žak <laughs> Dalaran, e, ja bih svakako ovdje zahvalio e, Franikoli Kozeni, on je Franjevac Bosne srebrene koji e, radi na licencijatu i doktorsku radnju upravo ovom novo otkrivnom životopisu on je trenutno um, studirao u Rimo, ali trenutno je u Njemačkoj u nizozemskoj gdje radi na apostolatu, pa evo ovim putem uh, i njega i pozdravljamo i zahvaljujemo mu se i želimo mu da uh, uspješno završi uh, i licencijati doktorsku radnju pa da dođemo i do neke knjige koja će to onda još uh, više objasniti. Uh, on je ujedno to i pripremio za hrvatsko izdanje koje je slatinskog latinskog izvornika preveo Stjepan Pavić, uh, tako da imamo uh, ono mogućnost uh, da uživamo u tom dijelu i na hrvatskom jeziku. Inače, uh, za one koji uh, žele i koje smo uspjeli zainteresirati za ovaj uh, novopronađeni životopis, Uh, on je dostupan na stranicama uh, Vijeća Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine gdje je objavljen uh, prošle godine na jesen uh, može se skinuti u PDF formatu i u EPUB formatu za elektroničko čitanje evo ga, pa zahvaljujemo ovaj svima njima koji su doprinijeli uh, ovom izdavanju i evo, možda krešo uh, za sam kraj uh, jedan, evo, citat Upravo e, Franikole Kozine. Pa e, možda ono što najbolje označava kako mi zapravo možemo doživjeti ovaj tekst, pa ću citirati što je Franikola napisao za sam kraj. Kad sam odlučio baviti s ovim tekstom, očekivao sam da će mi on otkriti neki novi podatak iz života svetog Franje koji se ne može naći u drugim tekstovima. Bio sam pomalo razočaran što izuzev par detalja nekih senzacionalnih novosti nisam uspio pronaći. Toliko se Franji pisalo da je gotovo nemoguće bilo što kazati novo. S vremenom ipak. Rad na tekstu postajao mi je zanimljiviji upravo zbog činjenice što Toma piše o istom čovjeku kao i u prvom životopisu. O skoro istim već poznatim događajima, ali na novi način. Nove okolnosti tražile su da se ponovno izrekne iskustvo svetoga Franje. Čini se kako jedan te isti sveti Franjo u svakoj generaciji može biti nov. Evo poštovani slušatelji, želimo vam da se i svi mi zajedno obnavljamo evo, kroz ove tekstove jer svaki dan je novi dan i novi izazov Vama poštovani slušatelji zahvaljujemo što ste nas slušali želimo vam mir i dobro i do slušanja za mjesec dana i Petru zahvaljujemo u režiji Mir i dobro Otkriji živi radosno krštenje sa svetim franjom Otkrijiš i radosno Svoje krštenje Sa svetim franjom Hodaj i tu Ljepotu Božje blizine Sa svetim franjom Popravi sve, sve što vidiš Stvorio je Sa svetim Franjom Hodaj raduj se I pjevaj punim srcem Sve biš Sve Bog za tebe stvorio oh je. za svetim branjom hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje. Svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evangelje u život i život u evangelje.